Elduten, ostir alian, ireganen dira, urtengo intxauzetako zola saldiak, aspaldi egiten direla, ardura etxe bizitza eta etxe bizitza sozialen inguruan egiten dira, ez badak, eta goiz begi saiontako gomita, dugun orta zitze egiteko, e, peio txefekantxak, tegu non peio? Egun handen eri? Horten, behio, segitu dituzu, zuk luzaz, e, Solaxaldi horiek, eta jarlik behor antolatzeile baita, honek egiten nauku, baduela, bere ustez, badutela Solaxaldi horiek, sekolako impaktua eta eragina, zuk e, zer gantzile zake urtaz, ador Azalantzari gabe ados naiz, bai, bai, bai, ez da impresio bat bakarrik, eh? ageri da maitzako kandituela olako solasaldi batek bere bere historia luzean, bo hasta peñan dola ogoita mahuhte edo beho goi gaiak, kulturaren inguruan edo hainitzagoak bon, ziren, bean azkenan ogoi urte hauetan erren genezake, zentratzen dira etxe bizitza problematikaren inguruan eta uh, gomitak, gehienetan goi mailako gomitak dira, nahi baitu ministroak heldu direla, edo sekreterdeta, edo um, ere muortako aditu eta karguduna handien arteko estabaidabat da, da. Eta hainitzetan uh, justuki uh, gertakari hori antolatua den uh, justu sartze politikoa hainzin, Uh, agor hilbuka eran, zen. Justu uh, hilabete batzu berantago, hasten uh, dira hor uh, behiz uh, martxan uh, uh, be, busetari buruzko, busetauroko gari buruzko, laloa de finanz adibidez, hori eh? buruzko estabaidak eta olakoak, eta estabaida horiek badute egiazko bat eta ikusi dugu, duela ma bost urte adibidez. Jean-Luc Berrok nahi izan zuelaik, bere betiko ideea eraman, uh, garanti univerzal derrizko lokatif adibidez, be Esari zuen aipagaietan, bunu sekontsueta kostavaitetan eta ilebete batzu berantago, uh, be, lortu zuen uh, hainbat share uh, mobilizazioen bitartez bideztuki hori gauzatzerat. Hori lehen adibide bat, behar dugu besta adibide konkretu bat hemen ere, uh, bigarren uh, egoitzen tatxari buruz, edo goi tatxari buruz, idea hori aspalditik mugimendo bertzaleak hemen eraman zuen, eh? uh, eta, bon, ez genuen deus lortzen egia ezan, zenta hemen, jendea uh, eta hemen go kargudun politikuek ez baitzuten bat ere hori begionez ikusten. Bainan, bizpairu aldiz segidan, uh, bizpairu urtez segidan, edo gomitatuak izanki, edo... Uh, Publikotik galdera eginez ministroari, uh, ebe azkenan, uh, lortu genuen, ez tabaida hori Parixera teramana izaitea eta uh, gero gauzatua izaitea beste bide batetik, eh, Parixen ez tabaida bati esker. Baina, hasi zen ere, uh, intxauzetako ez tabaida batetik. Orduan, olako gauzek badute egiazko eragin bat, eta non ustez, placer berezi bat dugu ere, ikusten dugularik euskal errianko kokatzen dela. Eta egin abadutelako zenbaki bat, frogatzen duen zenbaki bat, jarlik berroke mandaukuna, e, egiten direla behazsora saldi aktak, eta jaz, ebanez haun, berriuntan malau mila telekargatze egin direla aktaurietaz. Bae, eta aktauriek, gainera, egiazko datu base interesgarri bat uh, osatzen dute, uh, kasu pertsonal bat maiteko, niko adekit, bideaz lan zendutalaik bizitzaren txosten hori, uh, beti irregularki uh, e itzultzen naizela intxauz eta dako sare webgune hori tarat, akta hori etarat, zenta hor biltzen baitira urtero uh, be datua eguneratuak uh, eta urtero ere diagnostiko bat egiten baita, eh, bada unibertsitadeio bat, uh, beti hor nantereko unibertsitario bat egiten duena diagnostiko bat, eta hor hori nahitzen dira gero ez da bai Eta hor bat dira beti datu interesgariak, uh, analisia uh, interesgari batekin, gero gauzatzen saiatzeeko, hemen uh, Eusskagi mailan. Oroko e hain eskolegi mailan ordianren galdera orokoja da Orokoskira eman den politikaz etxebitsitza so sozialenlen saian eman ezaun, ze eh, bilduma egiten doso gazi gozoa uh, gazi gozoa zenta uh, alde batetik bon, ez gira ere duela mabost uh, urteko egoera berean, duela mabost orte uh, egiten ginoelaik uh, bon, etxegi bizitza sozial gehiagoera iki behar dira uh, edo bigarren egoitzak eta txatu behar dira edo gauzak bon, uh, neorket zuen entzuten, neorket zuen olakurik nahi, uh, emengo geiengo geienak eskuindahak dira eta horiek dira merkatu librearen alde eta bon ara, bereziki kostaldean Baina orain aldatu da, hori, e, paradigmo hori aldatu da, eta gainera datatua da. Egan genezak, 2008 inguruan aldatu dela, e, haute eskundeak e, iragantziren gara jartan, eta geroztik uste dut, konsientzia hartze bat izan dela. Eta konsientzia hartze bat a, hartu da ere, baina piskat, akuilaturik, zerren eta gara jartan ere, eserri legeari esker, e, isun gogo ere, ezagi ziren jokoan eta hauzapez batek ez bazuen indagaski egiten bere berante jat zappatzeko eta hemen egiko etxe guztiak berantean dira arlotan salbu baiiona bepatu beha behar zuten isun importante bat. Orduan uh, hainbat uh, faktoreek eraginik hauzapezek deliberatu zuten indar gehiago egite eta orain aager da indargiago egiten dela eta etxe sozial gehiago eraikitzen direla PLH program lokal programa lokal dolaita ere uh, egiten dela xrioki helburu uh, zehat batzuekin eta beranta ez da orura indik ja zappaatu baan indag bat egiten da. Baina ala ere uh, bilana ez da ere hain gozoa, baiziketa gazia zeren uh, eta agere baita hori zikurun girela uh, beharen betetzetik eta kasu batzutan ere uh, e, e, agerida ez dela posible izanen ere berantauri ratrapatzea, adibidez miahitzeko kasua aipatzen badugu, gaur egun gainera orain uh, gezaspiren uh, egoera honetan aipatzen aldugu maia hitze indahak egiten dituzte olako gailur importante bat aterbetzeko, bainan betan Euskar eriko uh, eri bakarra da, ankarranz dolozoman sozial, hola egiten da, ankarranz doloz sozial ezagia dena, ezan ahi baitu prefetak hartzen ahaldiola hauza gaina, etxe bizitzaren kudeantza uh, bideratzeko. Orduan duan, uh, bon, uh, agerida bat dela lan oraindik egiteko, ibarra Euskal -eriana. Ados, eta behaz, intxauzetako zola saldietan, eh, ez da gai nagusieta bat izain da hausapezen eh, eh, tokia eta ahala kompetentziak oraiko egitura berrikin, irielkargo eta, eta hola. Eta zuk parte hartu behar bazinu debate hortan, zer erantzinezake hausapezen tokiaz, tokia beharaz eta realitateaz guai denaz. Hortoan, uh, gixaguziz, uh, erranda bedoa lehen mailan direla, lehen lehoan direla uzapezak, eh? haiek dituzte berengain. Uh, edo zuzenki, edo erri elkargoaren bitartez, uh, PLUN kudeantza, SKOTEN kudeantza, PLHen kudeantza, eta gero konkretukitoki mailan, uh, eraikitzeko baimenen kudeantza ere, haiek dituzte emaiten, uh, tratatzen eta emaiten. ordoan segur uh, da haiek dutela lehen rola. Uh, gero, beste gauza bat da, jakitia uh, uh, e, efektiboki erraikitzen hasten direlaik, politikoki onurak ekartzen dizkioten, edo uh, kalteak, edo zigorak. Frantsesez bada erran nahi bat, nonbait erraiten duena, mer bat izor, mer batu. Eraikitzen duena usapesa, garaitua dena, dela frango fite. Eta hori, <laughs> errealitate bat da. Errealitate bat da, hemen ere? Eitatate bateta Euskal egian ere ikusi genuen adibidez hendaiaako kasuan 2018, uh, milata sorttzan, uh, kotxe izena jok hainitz uh, eraiki zuen hendaian bereziki uh, proiektu emblematiko batzu eh, entre puente ez e du zubi arteanzu uh, eh, burdin bidearen gaineko uh, proie proiektua ali male hori eta bonxantiaak ba, bat ziren denetan hendaian eta hendaiakek bi gauza ikusi zuten, uh, lehena uh, be, bere energia egitengabe zela, eta hori ez da bateere populaga, ez da, ez da jikoia bat ere, jendeak ez du maite bere, bere inguru giroa, eguneroko inguru giroa xantiegan delarrik eta trabatua delarik. eta biga genik pentsatzen zuten uh, e, beren egia aldatzen ari zela uh, bizikifite. Eta badakigu eta hemen Ipare Euskal hola da, kontserbadorea da, pertsona batek jendeek ez dutenai beren ingurugiroa aldatzea. Biziki kontserbadoreak dira, atxikiak dira, beren, beren betiko paisaiariak genezake. Eta orduan, egia da, indar sobera, edo sobera fite, ari dela harik eraikitzen, e, gero badela ahisku politiko bat. Baina, Bon, hola da, e, ikusi parez pare ezarri behar dira elementu horiek, eta gero beste realitate bat, eta jendeak ez duela lortzen etxe bat atxemaiten. Horten ikusi behar da, jendeak zer nahi duen ere, eta eta Jean lit Berrok ongi errapatu du ez da hori, badu, espiritu kritiko hori, eta eta badaki ikusten nun ezarri behar den behatza, eta hor duan hor, beti uh, galdera probokatzaile bat uh, erabiltzen du, bere ez da baida pizteko, eta hor, uh, hori da, ez da hori ermaiten du aurten, eno tas interesgarriada Ongi dag eta segituko ditugula, sola horiek ostirale juntan bemilezke bi jo etzikirantschat bemilezke zurei beste beine de gomitaturik <laughs>